Així doncs, com es declara? culpable culpable culpable culpable beveremos leche de la gigante te duda apeitaremos a Loli la mujer Festival l'1-2-3 del Pallasso Los excéntricos, Marc Parrot, Alba Serraute Sir Pànic, Los Galindos i més, molt més, circ, música i poesia, t'hi voldràs quedar del 25 de juny al 3 de juliol a Tiana, tota la informació a 1 dos3 pallassocom doncs d'això parlem del festival de l'1, 2, 3 del Pallasso que cada any omple de propostes més que interessants la nostra vila per aquestes dates més o menys. Aquest cap de setmana arrenca el festival però com sentíem a la falca publicitària doncs s'allargarà fins al 3 de juliol. I per fer una mica de repàs de totes les propostes que tenim per aquests dies avui tenim convidat a l'estudi de Radio Tiana el director del festival, Lluc Armengol. Molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs realment tenim una proposta molt àmplia aquest any, no? o si heu tirat una mica la casa per la finesa, com es diu? Bé, una mica estem repetint el format dels dos últims anys, tot i ser un any de retallades com és el que és. Per això que sorprèn, no? Bé, bueno, és un esforç de, de molta gent arribar a tenir tot aquest programa, és un esforç de tots els múltimers, de tot camuter, de tota l'equip que durant tot l'any no deixem de treballar per arribar l'última setmana de juny i la primera de juliol amb un programa d'aquestes característiques que que déu nhi La veritat és que sí. I, I a més, doncs el que també és una gran notícia és que el festival estigui tan, tan, tan consolidat i que hi hagi molta gent que, que l'espera, que sap que és una qualitat mmm, fora de Tiana, doncs ja té molt de nom i que hi ha molta gent que es desplaça fins Tiana expressament doncs per venir a veure aquest festival, i això és una gran notícia. Un és, és, entre altres, un dels objectius del festival, que és situar Tiana en el mapa cultural del planeta en el que vivim. Tiana és una vila, com tot sabeu, activa i culturalment molt potent, però potser li feia falta un festival de referència on mostrar el que fem aquí, Tiana, i el que podem, i els que podem convidar perquè vinguin a gaudir de Tiana. I realment, amb l'esforç dels anys, i ja van set, que es diu ràpid, set sí, anys, sí. es diu molt ràpid, i jo quan em miro enrere també ja, ja me'n començo a fer creus i a ja, ja vegades em trobo parlant com, a, com els avis, com aquell que diu parlant del festival, però... Ho estem aconseguint i realment a un any tan difícil per totes les circumstàncies econòmiques que ens envolten poder arribar a on estem arribant o a on creiem que arribarem quan acabi el festival, mm. és, un, és un gran què. Perquè han passat molt ràpid aquests eh, set anys o no? Home, han passat molt ràpid perquè passen ràpid els anys, però també ens hem fet molt grans, de cop. Però si, si mires només de la crescuda d'any a any, igual no te'n dones compte. Però si a analitzar la primera edició, uh -huh. amb el pressupost que treballàvem, els dies que treballàvem, les hores que hi fèiem i tot el volum ha crescut, no s'ha multiplicat per set, potser s'ha multiplicat per vint o vint-i-cinc. Jo crec que ara mateix l'Undostes del Pallasso és un dels festivals de circ i d'estiu més consolidats a tot el territori. I tant. I a més, com deies, doncs, una cosa que també has de destacar és que s'emplaça doncs, Tiana a aquest festival, però és que més no és només l'ubicació, sinó també la representació de gent de Tiana que està participant en aquest festival també és important. Sí, de fet, eh, si volem que Tiana sigui la cultura important, també ha de tenir pesa en, en el motor econòmic com del poble. No? Llavors, quanta més gent del poble hi pugui treballar, i pugui treure un rèdit doncs millor, no? i en aquest cas doncs, des del disseny gràfic és d'un artista tianenc, del Jordi Santa Maria, la programació web també, els artistes que hi participen uns quants són de Tiana o tenen uh -huh. molta vinculació amb, amb Tiana, el Marc Parrot, el Marc Vila de los Galindos, els Mortimers, el col·lectiu quatre Banquets que sempre sí, ens donen un cop i sempre apareixen... Uh, tots els artistes plasqui al Mario, al Santa que sempre es ajuden amb la col·laboració, la rosa tot que em tot, tots els moviments. És, és tot un teixit que, que fa que puguem arribar a ser el qui som. Fem una mica de, de repàs, comencem sí. per aquest cap de setmana, perquè, com dèiem, ve doncs, de fet, el motor de, de l'1,2,3 del Pallasso ja s'ha arrencat perquè hi ha una exposició en marxa, que això també és molt maco de comentar, perquè aquest que deia això no? que han passat set anys i que alguns potser no, no ubiquen o no se'n recorden tot el que ha passat, però aquesta exposició doncs ajuda no? a fer memòria. Clar, és... bé, tot i que no té molt set, a veure amb l'exposició dels 7 anys sinó que que és una exposició sobre la història del circ, mm. és un passet més no? i fa que des de, ja, des de fa dues setmanes que tenim obert de l'exposició doncs dues setmanes que el poble ja comenta ja, ai mira ja venen els del pallasso, ja arriba el circ ja no sé què, ja, ja crea aquella mena de, de caliu que ens interessa per part les peces que tenim a l'exposició són coses històriques i et, fa, et serveix per saber com era el circ fa 100 anys, per exemple. O sigui, en si mateixa l'exposició ja seria interessant més enllà del festival. Sí, això més enllà claríssim. del festival, però a més, si això fa que el festival s'alimenti ja sigui més gran, doncs millor. I com dèiem, anem a repassar propostes. Dissabte 25, doncs, podrem veure el primer festival, uh, bé, la primera proposta cultural sí. i d'espectacle. Primer tindrem la fira de l'1, 2, 3 del Pallasso a, a la tarda, bé, present tot el, des de les 6 de la tarda i fins a la 1 de la matinada. Sí. Mm, Explica'ns això de la fira, perquè, de fet, està tots els dies. que hi trobarem? La fira la podem trobar el primer cap de setmana, 25 i 26 de juny, i és... Uh com dèiem, una manera més de crear xarxa en el poble, amb col·laboració amb el col·lectiu del doctor Mascaró, que possiblement són els més actius culturalment parlant de tot el poble, uh -huh. llavors l'Undostes del Pallasso no podia deixar de treballar amb ells i quan els hi vam oferir ells van estar encantats. O sigui, va, els vau a buscar vosaltres, eh? Sí, bé, bueno, ens coneixem de tota la vida, uh -huh. no és que uns vagi buscant els altres, sinó que va ho sorgir... Ho parlem i ja està, i ho no? Ho vam parlar i va sorgir, i llavors la idea és reconvertir el parc del Doctor Mascaró, que és un lloc bastant màgic i que té un encant particular, uh -huh. en una espècie de fira de, de fa anys on hi trobarem atraccions on pujar i participar, on hi trobarem tallers per nens des de fer, com fer gominoles d'una manera saludable perquè te la facis toallar i després te la puguis menjar, i on després més cap al vespre hi trobarem tota una sèrie d'adaptacions però que són així bastant sorpresa perquè és com el cap de setmana més off dintre d'un festival que ja tot ell és bastant off. Clar. Doncs uh, aquesta és una proposta, o sigui, la, la banda paral·lela, com si sí. diguéssim, del festival, perquè l'activitat central, evidentment, està, està a la carpa, o sí. estarà a la carpa. Sí, sí. Uh, tenim los galindos que aquí inauguren uh, el festival, a uh, dues representacions, a dos quarts de vuit i dos quarts de deu, explica'ns una mica. Mira, és, és un espectacle que es diu Maiurta. El Mallurta és com els mongols li diuen a les seves tendes de campanya els mongols nòmades mm. i aquest espectacle es representa dintre d'una d'aquestes tenda de campanya escarpa és un espectacle per 80 persones per això fem 4 funcions i participa el Marcel de Los Galindos i el Marc Vila com a músic el Marc Vila d'aquí de Tiana sí. i és un espectacle difícilment descriptible si no el veus jo només puc dir que és com... Com un bombó de, de Circ és un espectacle que, que et posa la pell de gallina més de 3 i més de 4 vegades amb 40 minuts i és poesia visual des de que comença fins a acabar, és una cosa preciosa. O si sigui, no no vull crear tampoc moltes expectatives perquè jo però realment és una cosa molt especial i molt diferent del que estem acostumats habitualment a veure. I a més, com deies, doncs hi ha quatre oportunitats que tindrem. Això també és una qüestió ressenyable, no? perquè ens doneu oportunitats per triar hora, doncs, ja sigui dissabte com diumenge, en aquestes dues funcions, dos quarts de vuit i dos quarts de deu, per arribar a diversos públics. Clar. Per arribar a diversos públics i perquè realment hi cap molt poca gent, hi caben 80 persones. I, i no vull que ningú es quidi sense poder-ho veure, perquè realment val molt, molt, molt la pena. De fet, ho vens molt bé, eh? O sigui, el bombonet del festival... No, no, no, no és que, no és que ho vengui bé, és que realment és, és així de bonic, o sigui és, és una cosa bonica, és, po és poesia és, po és po poesia que no es pot llegir sinó que s'ha de veure, no? mm -hmm. és, és això Això suposo que passaran tots els espectacles que evidentment parlar d'ells doncs ho podem fer per anar obrir mm -hmm. boca però que són d'aquells que, que sempre teniu molt de gust realment l'1,2,3 del Pallassos s'ha anat creixent com ho comentàvem al principi mm -hmm. per aquest criteri, no? a l'hora de programar i per... a l'hora visualment doncs ja és molt impactant tot allò que porteu no? en, a, en els Mortim o a mi en aquest cas, a, bueno, a tots ens fa molta il·lusió quan algú ve al festival i diu dóna'm dues entrades i diu i li preguntes per què? i diu, no, pel que vulguis perquè tot el que porteu és bo Clar. llavors, no és que passi moltes vegades però ens, ens passa més d'un cop no de gent que ni sap què hi ha però sap que el que hi ha li agradarà llavors so fa que, que t'ajuda a creure també la teva feina perquè vol dir que l'estem fent bé uh -huh. no? perquè si cada any creixem una miqueta en quantitat de públic, creixem una miqueta de, de, de tot, a passet a passet però anar creixent és l'objectiu i a més un objectiu molt maco, no? això d'anar-se guanyant un nom i de, de guanyar-se doncs, això com deies, no pancant perquè porteu tot l'any doncs sí, pancant per a aquest sí, sí. festival no sé si han perspectives de nombre de públic per aquest any les spectives són arribar intentar arribar als 4.000 espectadors en, entre tots els actes. Crec que és una expectativa no, no molt gran. Mm però hi ha Déu-n'hi-do, 4.000 persones en 10 dies movent-se per Tiana, són 4.000 persones en un poble com tant, el que som, són tant. unes quantes. I el que tu deies, no? que també és una contribució econòmica per la vila, posicionament també de Tiana doncs, a, a nivell molt més d'enllà de la comarca, molt més enllà de Barcelona, uh -huh. i això realment és, és per subratllar. Anem a dimecres, perquè di, dimecres tenim, uh, també veig per aquí doncs, la gala amb Demortimers, amb Joan Ramon Graer, ell, en fi, la gala sí. és el plat fort, representa? És un, és un dels plats forts, o sigui, realment és bastant difícil de, de dir de, de tota la programació que tenim a dalt, a la carpa gran, a la carpa del 1, 2, 3 és, és molt difícil parlar d'un plat fort, perquè tots ells ho són, o sigui, pot ser entrant en primer plat segon i postres, però tots amb la mateixa importància, <sí> perquè realment no, no hi ha algú que destaqui sobre els altres, potser el mar Parrot és més conegut arreu sí. allà del al món i l'Alba Serrao té menys, però l'Alba Serrao té ara mateix o en breu serà de les pallasses de referència mundial perquè és una qualitat impressionant però la gala és una mica l'esperit de Mortiners o com de Mortiners entenem al circ d'una manera molt comunicativa, molt participativa molt dinàmica però alhora amb aquell toc poètic i reivindicatiu que el pallasso i el circ no han de deixar de tenir mai doncs teniu més ingredients i més material que mai, no? Bé, la veritat és que sí, sí, sí. La, la gala, després de la gala l'endemà tenim el concert del Mar Parrot, que a més ens presenta un espectacle nou, mm -hmm. és una estrena mundial, que li podríem dir, i és un espectacle on el Mar Parrot per primera vegada treballa amb els audiovisuals. Ah, oh, mira. On, com en un diàleg amb pel·lícules del Segundo de Chamón, que és un dels innovadors de un dels pioners en, en els efectes especials en el cinema i la coloració de les pel·lícules i la seva música, doncs, dialoguen i s'interrelacionen, i és una estrena que veurem en primícia aquí, Tiana. Mira, que luxe, perquè, a més, com deies, doncs, estrena, i que també doncs, és una altra de les característiques de, del festival, que sempre intenteu portar un espectacle... La música està present a gairebé tots els espectacles, sí. no? Però, en aquest cas, doncs, sempre porteu algun músic que pugui estrenar, que pugui tocar, que pugui fer un concert per, per trencar clitxers. No? Nosaltres no, no, no entenem el, el circ sense música, per la idiosincràsia de la nostra companyia i per com, com l'hem viscut i com hem cregut en el circ. El circ i la música van, van de la mà, igual que el circ i el teatre o igual que el circ i la dansa. No? Uh -huh. El circ és a vegades o moltes vegades la, la, la conjunció de totes aquestes arts, de la música, del teatre, de la dansa i de la tècnica específica del circ, a fer una vertical o fer un salt mortal enrere. I la música per nosaltres sempre ha tingut molta, molta importància. I això també és una manera de, per què no, generar nous públics. Si tu vens a dintre d'una carpa de circ, a veure, tu que no t'agrada el circ, imaginem-ne, mm. no t'agrada el circ, però hòstia, veus el Mar Parrot i dius, ah, m'agrada el Mar Parrot, vaig a veure el Mar Parrot, i veus aquella carpa, veus aquell entorn on la tenim posada. I aquell ambient. Aquell ambient que es crea, aquella màgia que no es crea en un teatre, sinó que es crea dintre d'una carpa de circ. És més fàcil que el pròxim dia que sentis a parlar de circ, ja sigui de l'1, tres del Pallasso, ja sigui del curtcircuit de Montgat, el ple de Riure de Masnou, el trapeci de Vilanova, és igual. Uh -huh. Te'l miris d'una altra manera, no? I és, entre altres, també un dels objectius del festival, dignificar el circ com una art escènica més. I això no vol dir que jo no pugui portar música o no pugui fer coses de teatre, o coses de poesia, Clar. o coses de qualsevol altra art, perquè les arts plàstiques sempre, poc o molt, tenen presència en el festival, també. Però, de fet, és veritat que, que el cirque al final acaba plegant la música, l'acaba fent servir, com mm. ho faria, per exemple, un espectacle de dansa, però la diferència és que podem veure música en directe. És a dir, no estem parlant que posem un caset o posem un CD i que la no. música hi és present, sinó que s'està no, no. tocant música en directe. Ens, eh? A nosaltres ens agrada que sigui així. Sí. No, per sort o per desgràcia, no sempre és possible. Aquí el 1, 2, 3 ho és i ho fem així per convenciment, perquè la interrelació entre uns i altres fa créixer, tant a la música com a l'artista que està a la pista. Ah, sí, ens traslladem fins a divendres 1 de juliol, ah, doncs ja has mencionat el nom d'Alba Serraute i mm. també has mencionat doncs, que serà una de les, de les referents en els propers anys, no sé si també és una altra de les funcions, doncs una mica posar el focus d'atenció en professionals del món del circ que realment s'ho no? Real, realment, el... el... Ah l'objectiu o un altre dels objectius del festival és consuminar la seva programació artistes consolidats, artistes emergents i artistes que estan entre uns i altres no? mm -hmm. que ja no són emergents sinó perquè ja tenen un recorregut ja tenen un nom, no? però encara no són els veteranos com podrien ser los excéntricos i l'Alba està en aquest cas l'Alba ara mateix, aquest espectacle és realment de, de, del circ que jo he vist últimament que és bast bastant... és rabiosament contemporani. És l'essència del circ contemporani que estem fent ara mateix. És una, és una pallassa woman show perquè canta, toca el saxo, fa salts mortals, fa verticals, fa fa de tot i molt ben fet i molt ben embolicat sota una dramaturgia molt teatral on t'explica una història amb tres músics que l'acompanyen, que són tres fieres, amb projeccions, amb... és una cosa molt, molt especial. I també dic que divendres a la tarda tenim un, un espectacle gratuït aquí a la plaça, que és la companyia Trefaldó, que és una companyia que és, que és realment una companyia emergent, és el seu primer espectacle, vam presentar-lo fa dos mesos, i una de, una de les voluntats del festival és donar un cop de mà a les companyies que estan intentant-se obrir camí i més en moments tan i tan difícils I tan com els que són ara mateix. I Abans has mencionat els altres festivals de circ de, de referència, com per exemple sí. el curtcircuit de Montgat, de fet suposo que a l'hora de programar ja mireu una mica doncs, quins són els artistes que aniran a un i altre festival, sobretot Masnou, Montgat i, i Tiana, que és el Triangle, mm. uh, Alba Serrauté va estar a Montgat, tot i que no es repeteix espectacle. No, no l'Alba Serrauté, a part de l'espectacle que un sempre fa de presentadora o ha fet moltes vegades de presentadora i no té gaire a veure el que vam veure a Montgat, amb el que vam veure aquí Tiana amb, amb la gent de Cronopis, que són els directors artístics de Montgat, sempre ens trobem a setembre, a octubre, per mm. dir mira, que ets per tu, que ets per mi no, no ens, per no trepitjar-nos, perquè total estem aquí i aquí molt a prop i sí, crec que és una feina que encara podem fer més, la d'ajuntar-nos entre Montgat, nou i nosaltres i treballar per, per fer un pol de circ del Maresme a Sud o digue-li com sí. vulguis però treball és el que es diu, treballar en xarxa en, en moments com els que estem és, és el futur i és l'objectiu. Però vosaltres sempre ho heu anat fent més o menys, sí, no? Sí, més o menys, però igual ara realment són moments de fer-ho encara més. Mm -hmm. Uh, continuem repassant una mica la, la programació Com dèiem, doncs, el festival acabarà uh, diumenge, dia 3 de, de juliol amb Los Eccéntricos però abans anem a dissabte perquè suposo que també hem de destacar aquest Claret Clown Sí Que, que, que què me'n dius? En Claret Clown és un dels germans Poltrona és un... Bueno, fa com de mal dir però per mi és el meu pallasso preferit Ah sí? Això ho pots dir? Això tot t'atreveixes a dir-ho? Sí, del Claret sí <laughs> Del Claret sí que ho puc dir perfectament perquè és, és un encant, és, és preciós. Uh, I ens presenta un espectacle que és un mim parlant, que ja te'n diu molt, no? Un mim que parla, llavors ja, ja et diu bastant de què és anirà a És una cosa alternativa, no? <laughs> I és un espectacle enfocat bàsicament per adults, tot i que els nens el poden veure perfectament. I és com una mena de deute històric que el senyor Claret Papiol vingués aquí a poder fer el seu espectacle uh -huh. estem molt molt contents de que pugui venir ell també ho està era com germanet del, del Joan Armengol del meu pare uh -huh. i és un, un espectacle que riurem que riurem i sortirem més feliços de després d'haver-lo vist Home, això, en aquests temps, com dèiem abans, doncs s'agraeix moltíssim que que hi hagin propostes com la de l'1, des 3 del Pallasso, que ens faci desconnectar i que ens facin sortir amb un somriure, no? Home, passar per poc... riure sempre va bé. Per, per molt malament que tu estiguis passant o molt malament que et vegi tot, poder riure una estona gairebé sempre, o jo diria que sempre, t'ajuda has mencionat a Joan Armengol, perquè evidentment doncs, eh, és el motiu pel qual va néixer aquest festival, ser homenatge de, de, aquest, de Joan Armengol, el teu pare, com dèiem, mm -hmm. eh, i a més, doncs, sempre busquen allò, referències eh, de, de gent que hagués treballat amb Joan Armengol, no?, I suposo que mai s'acaba, no? sembla que mai s'acaba, perquè cada és edició, no? El problema és trobar algú en el circ que no has treballat treballar, també. Clar, el... o sigui, és, és molt és, complicat, és no? És molt... Ara hi ha... Sí, no, no és que no busqui expressament coses així, però és que ja no, no cal perquè poc o molt acabis triant el que acabis triant és així. Uh -huh. També m'agradaria destacar que no hes parlat de, de l'espectacle que tenim dissabte a la tarda, sí? gratuït, aquí a la plaça de la Vila, sí. que és un espectacle que veurem com a prèvia, perquè l'estrena oficial és al Festival de Tàrrega, al setembre, i serà un espectacle que, que guanyarà premis allà, allà on vagi. Sir Pànic. És una... Un espectacle que treballa una mica amb la dansa, també, és un circ bastant contemporani, mm, diferent del que hem vist habitualment aquí en els espectacles gratuïts, uh -huh. que innova molt amb la tècnica, fa servir un màstil però que bascula i osci·la i dona voltes, i és una coreografia entre l'element de circ i l'artista de circ de 40 minuts que no et dona temps ni de i et passes 40 minuts amb la boca oberta i quan s'acaba encara en vols més. Què ha passat, no? De... Sí, què ha passat aquí dir? Què ha passat? Que ha sigut això tan bonic, què m'han dit? Però és, és molt molt interessant. I a més hem de dir això, que hi ha una compensació, no? Hi ha en espectacles eh, gratuïts, hi ha en espectacles com a la carpa, doncs, que, que s'haurà de pagar una, un preu mòdic, perquè, com dèiem, amb la qualitat que, que hi ha dins de la carpa, doncs eh, bé que s'ho però sempre voleu mantenir una mica això, no? La compensació? A, a per mi és imprescindible que hi hagi espectacles gratuïts. És, és bàsic, perquè és el que parlàvem. més generar nous públics, és, és generar cultura, és generar educació. Uh -huh. no? O sigui, que tu et puguis trobar un espectacle als carrers, és, és allò que no et donis compte i pam, i l'estàs veient. Però tot i així també el festival sobreviu gràcies a que, entre altres coses, ven entrades i plena la carpa cada dia. Clar. Perquè si no plenéssim la carpa no rebríem les ajudes que rebem, no tindríem els recursos que tenim i no podríem fer el festival que fem. Però tot i així l'un dos tres sap la situació en la que estem econòmicament i els preus crec que no són desmesurats. I a més, si t'agrada molt el festival i vols veure'ho tots hi han uns abonaments que encara fa que et sortint surt l'espectacle a menys de 8 euros si compres els abonaments I parlant de crear nous públics eh, també quina, quina proporció hi ha més o menys d'espectacles de, del que diríem, doncs dirigit al públic adult dirigit a públic també infantil ja sabem que a vegades és una mica diferenciar-ho doncs és complicat perquè hi ha alguns espectacles doncs, que es pot veure tothom però més o menys sí. per on van anar els trets? Bàsicament tots els espectacles que fem els poden veure tots els públics. No, hi ha cap cosa que diguis, ui, no portis el nen que, que no. Que sortin espantat. No, tots els poden veure tots els públics. Però sí que és cert que hi ha com una, una, una relació de 65-35%, 65 per nens, 35 per adults. Uh -huh. no? Vindria ser, potser doncs, més per adults, pot ser el Mar Parrot, l'Alba Serraute o el Claret. I més per nens, doncs la Gala, los excéntricos, la Mallurta, els dos espectacles gratuïts, tota la fira... No? però sí que ens agrada que... El... Bé, bueno, sí que ens agrada, no. Reivindiquem que el circ no només és per anar-hi amb els nens. els nens els agrada... Mm? però també pots deixar els nens a casa i venir a veure un espectacle de circ tu amb la teva parella i passar una nit romàntica a gust i sota les estrelles de Tiana a la carpa de l'1,2,3. Mira que maco, l'escena molt maca. Uh, com dèiem, anem a l'últim espectacle que és el del diumenge 3 de juliol, Los excéntricos uh, que presenten Rococo Bananas. Sí, és una producció de, de fa un parell d'anys que van estrenar al Teatre Nacional de Catalunya i amb la que han guanyat el Premi Nacional de Circ. Imaginat, no, el que porteu? Porten 30 anys de carrera i poques coses més, cal dir, són pallassos que recuperen l'essència del pallasso clàssic dotant-li d'una contemporaneïtat idònia. O sigui, fan una combinació ideal del que és el pallasso clàssic de tota la vida amb el que és el pallasso més contemporani i més actual. Però la és són, són realment... Ells sí que apliquen molt bé en el seu espectacle el que vol dir l'un, dos, 3 del pallasso no? és, és així de senzill o, o, o, ha de, o hauria de ser així de senzill no? és rebre, sentir i explicar i també és d'aquests que sortiràs de, amb, amb una mica de mal de panxa d'haver rigut. I doncs fas referència al llarg de diversos espectacles has parlat de, de circ contemporani i, i és veritat no? que, que també suposo que, que és important conèixer una mica l'evolució, vosaltres que ja esteu evidentment que és la vostra professió i que ja esteu uh -huh. ficats dia a dia, doncs eh, ens ho podeu explicar, no? perquè des de fora diem, no sabem fins a quin punt ha evolucionat el món de, del circ, però de fet, eh, mirant els espectacles d'aquesta edició, veiem que ho ha fet molt. Sí. Perquè hi llenguatges que són de tota la vida i que un cop més estan presents, i suposo que la Gala no és un exemple, sí. no? Però n'hi ha altres que, que són molt innovadors, no? Sí, el el, el... el circ actual, actualment a Catalunya des dels últims 7-8 anys Bàsic, més o menys des de l'aparició del festival, no, no és que haguem anat a sinó que nosaltres ens hem sumat en aquest carro uh -huh. també, al Cirque Català, o, o, o que es fa a Catalunya, perquè el fan catalans, anglesos, castellans sí. i valencians, és, sí. però es fa aquí. Realment ha, ha fet com una evolució, no? Les, fa uns anys l'escola Rogelio Ribel va fer una feina, els artistes que es van formar a l'escola Rogelio Ribel van marxar a acabar la seva formació a Europa, França, Estocolm, Itàlia... Vaja, els països que tenen escoles i que el circ és una carrera com qualsevol altra uh -huh. cosa que aquí ens falten anys i panys per aconseguir i aquests artistes s'han acabat de formar fora han quedat a fora i ara han tornat a casa i estan fent aquí l'Alba la, la és d'aquests el circ és d'aquests els artistes de la gala, el Joan Ramon és d'aquests el tutor d'aquests gent que s'ha format a Rogelio Ribel que ha marxat a fora que s'ha acabat de, de fer excel·lent en la seva tècnica i després ha, ha tornat aquí perquè la gent té tendència a tornar d'allà on és. No em preguntis per què, però és així. I entre això i la feina que havien fet els més grans, des del meu pare, el tortell, el Claret, els excèntricos, tot això ajuntant les dues sinergies, doncs realment el, el circ català ara mateix és, no referència mundial, però sí més no sigui sí, d'Espanya de, i, i d'un de, sector d'Europa i una mica al 1 2 3 el que vols recollir és a a, a aquesta, això que està bullint i que s'està acabant d'agafar forma i que està acabant de crear doncs donar-li presència en el festival. Ja, i esperem doncs que que això, ara parlem d'aquests 7 anys que que hi ha hagut aquesta explosió sí. però que en 7 anys més, doncs això que tu dius, que hi hagi una carrera, que ja estigui reconegut d'una manera més oficial, doncs que s'hagi pogut aconseguir, no? Que a poc a poc, fa, suposo. D'aquí molt, molt poc, segurament el circ aconseguirà tenir una formació professional de circ. Estem ja quasi, quasi a punt d'aconseguir. Falta re, un passet falta que ara ha canviat el conseller i que el nou pensi el mateix que l'anterior i ho tindrem. I ja està. Sí. Bé, bueno, nosaltres, com dèiem, de moment ens quedem aquesta cita anual que, que tant s'espera en la nostra vila, com és l'1, 2, 3 del Pallasso. Uh, com dèiem, aquest cap de setmana es dona el tret de sortida i s'allargarà fins al dia 3 de juliol i, per tant, tenim temps de veure un munt de propostes molt interessants que hem volut comentar amb el director del festival, Llucar Mangol. Moltes gràcies. No, gràcies a tots vosaltres i us espero a l'1, 2, 3. I tant, que vagi molt bé. Així doncs, com es declara? culpable culpable culpable culpable beveremos leche de la giganta te tuda afeitaremos a l'or y la mujer Festival l'un dos 3 del Pallasso Los excéntricos, Marc Parrot, Alba Serraute Circ Pani, Los Galindos i més, molt més, circ, música i poesia, t'hi voldràs quedar del 25 de juny al 3 de juliol a Tiana tota la informació a 123pallasso.com